Урсула Легуін. Чарівник Земноморя Текст читає Сергій Орупчук Братам Кліфтону Теду Карлу присвячую. Лише мовчання творить справжнє слово. Перша причина світла темна тінь. Життя у смерті смерть у Юнакові, що яструбом летить у височинь. Балада створення Еї. Воїни в тумані Острів Гонд. Це скелястий клапот землі, що горою піднімається над розтерзаним та пошматованим бурями північно східним морем, і тягнеться майже милю. Гонт віддавна славиться чаклунами. Чимало гонтістів, покинули рідні містечка, розкидані по високогір'ях, і порти, розташовані в темних і вузьких бухтах, та й подалися на службу до володарів архіпелагу. Деякі з них залишалися там магами чи ворожбитими. Інші мандрували островами земномор'я у пошуках пригод. Кажучи що найбільше доріг сходив і найбільшої слави зажив чоловік на прізвисько Яструб, котрому судилося стати повелителем драконів та архімагом. Про його життя розповідають балади гедові подвиги та численні пісні. Однак ця розповідь про часи давнішні, ніж його слава, і старіші, ніж присвячені йому пісні. Він народився у відлюдному селищі десять вільг, яке загубилося високо у горах над північною долиною. Униз від нього східчастими схилами долини. Збігають до моря ланита пасовища, а на вигинах річки Ар примостилися інші села. І тільки ліс височить над десятьма вільхами, піднімаючись пасмами вгору аж до голих засніжених скель. Ім'я Юні, як його звали у дитинстві, дала йому мати. Ім'я та життя це все, що вона залишила по собі, бо померла, коли хлопчику не виповнилося навіть року. Батько сільський коваль, що знався і на спежарстві, був похмурим мовчазним чоловіком. Шестеро старших братів Д Юні один за одним покинули тім, зайнявшись хто глиборобством, хто мореплавством, а хто й ковалював по інших містах Південної долини. Отже, нікому було огорнути хлопця ласкою та теплом. Він зростав, наче дикий бур'ян, і вигнався у високого, меткого, галасливого та гордовитого хлопця із запальною вдачею. Разом із жменькою інших сільських дітей Д Юні випасав кіз на стрімких схилах над гірськими потічками, а змужнівши, роздмухував, Великий ковальський міг у кусні. Батько за допомогою стусанів і різок зробив собі із нього ковальчука. Проте із д'юні було мало користі. Він щоразу втікав і де зникав, вештуючись лісовими хащами, або купаючись у загатах холодної та швидко плинної, як усі інші річки Гонту, Ари. Часто він долав скелясті схили та круті підйоми, видираючись на гірські вершини, що височило над лісами і звідки виднілося море. Безмежний північний океан, де я пишався найвилишніший із островів – Королівський. У тому самому селищі мешкала сестра його покійної матері. Вона доглядала хлопчика, коли той був немовлям. Коли ж він підріс, то тітка перестала звертати на нього увагу. Проте вона справила неабиякий вплив на подальшу долю Д'юні. Коли хлопцеві виповнилося сім років, і той навіть гадки не мав про чари та магію, якими сповнений світ, Д'юні випадково побачив, як тітка... Промовивши лише кілька незрозумілих слів, схожих на віршик, змусила козу слухняно зістрибнути із соломіної стріхи на землю. Хлопця це дуже вразило, адже він ніколи не бачив, щоб слова мали таку владу. Наступного дня на луці біля високого урвища, випасаючи кіз, Дюніс спробував із собі заради забавки вигукнути віршик, почутий напередодні від тітки, навіть не здогадуючись, що він означає. Несподівано без зайвої метушні геть усі кози обступили його. Дюні розсміявся і знову вигукнув віршик, що давав таку дивовижну владу. Тварини, з'юрмившись і штовхаючись, підійшли ще ближче, до живого пронизуючи хлопця поглядом жовтих очей і чорними прямокутними зіницями. Раптом його пойняв жах від цих бездонних поглядів міцних і гострих козячих рогів і дивовижної тиші навкруги. Він спробував звільнитися від цього наслання і дременув геть. Отара, тримаючи з купи, побігла слід. Тож вони неслися, аж доки не примчали у село. Тварини, збиті до купи, немов їх місно зв'язали, та хлопець, котрій волав вниз своїм голосом. Селяни повибігали з домівок, лаяли кіс і сміялися з Д'юні. Була серед них і тітка, однак вона не сміялася. Лише сказала, що з тваринам, і ті, позбувшись чар, і змеканням кинулися на навтюки. «Пішли зі мною», – наказала жінка Д'юні. Вона завела його у хатину, де жила самотою Зазвичай жінка не дозволяла заходити сюди дітям, хотім вони без того зі страхом обминали її домівку. Хатина була низькою, похмурою і без вікон. Пахло тут засушеними травами, що звисали зі стелі, м'ятою, чебрецем, часником, деревієм, очеретом, царським слідом і дикою горобинкою. Тітка, схрестивши ноги, вмостилася біля вогнища. Крізь пасма чорного нечесаного волосся вона скоса позирала на хлопця. Згодом запитала, що він сказав козам, і чи розуміє значення тих слів. Розпитавши про все, тітка виявила, що хоча хлопець не має зеленого поняття про магію, проте у Д'юні є здібності, адже примудрився він якось зібрати кіз докупи і повезти за собою. Хоча хлопець був її небожем, але досі жінку зовсім не обходила його доля. Тепер вона подивилася на Д'юні іншими очима. Похвалила і сказала, що навчить заклинань, які сподобаються йому ще більше. Наприклад, слів, що змушують слимака виповзати з мушлі, а сокола спускатися з неба. «Так, навчи мене цього, навчи!» – вигукнув хлопець, остаточно позбувшись страху, якого нагнали кузи, і, втішившись, від похвали до його кмітливості. «Але!» – застерегла його чаклунка. «Ніколи не передкинь не вимовляй тих слів, що я тебе навчу! Обіцяю!» Жінка усміхнулася з його запальності. «Оте добре, але мені доведеться скріпити твою обіцянку!» Ти мовчатимеш доти, доки я сама не вирішу зняти з тебе чари. Та навіть тоді, коли ти вже зможеш говорити, ти все одно не скажеш зайвого. Не можна, щоб їх почув хтось чужий. Ми повинні тримати своє ремесло в таємниці». Гаразд, погодився Дюні, який зовсім не збирався ділитися з кимось таємницею. Йому подобалося знати і вміти те, чого не знали і не вміли інші. Дюні мовчки сів. Тітка закинула назад своє волосся, скрутивши його паском від сукні. Потім знову сілася на підлозі, схрестивши ноги, і кинула у багаття кілька жмень листя. Дим заповнив тьм'яну хатину. Жінка заспівала, і в ній ніби ожив ще один голос, який то вищав, то нищав, а пісня лилася і лилася, заповнюючи кімнату, аж доки Д'юні вже не знав, сонце чи реальність. Біля нього з червоними від диму очима сидів старий пес Чаклунки, який ніколи не гавкав. Нарешті тітка заговорила до Д'юні незнайомою мовою, і він повторював услід за нею окремі слова та фрази. І на нього зійшли чари, що відняли дар слова. «Говори!» – наказала тітка, перевіряючи силу закляття. Хлопець не міг говорити, він тільки засміявся. Чаклунка злякалася сили, що таїлася у хлопчику, бо то було найсильніше і закляття, а він, перебуваючи під його владою, тільки сміявся. Тітка хотіла не просто запанувати над мовленням чи мовчанням юні, а й зробити його своїм помічником у чаклунському ремеслі. Вона похлюпала на вогонь воду і дим заповнив хатину. Коли він розвіявся, Чаклунка дала хлопціві напитися. Незабаром повітря очистилося, і до Д'юні знову повернувся дар слова. Тепер Чаклунка навчила його того істинного імення, на яке лише й відгукався сокіл. Це був перший крок Д'юні на шляху магії, з якого він уже не зійде ніколи. Цей шлях приведе його до погоні за тінню, яку він переслідуватиме на землі та в небі, сягаючи понурих кордонів царства смерті. Проте зараз він робив лише перші кроки, і шляхтою видавався безкінечною світлою дорогою. Хлопець вимовив ім'я сокола, і дикий птах, почувши поклик, ринувся з висот, і наче ловчий сокіл якогось принца сів на його зап'ясток. Тієї ж миті Дюні захотілося знати якомога більше нових імен. Він попросив тітку назвати справжні імена Яструба скопи й орла. Згодом, щоб дізнатися слова влади над тваринами чи птахами, йому не раз доводилося робити те, до чого душа не лежала, але він слохняно виконував усе, про що просила тітка, вивчав усе, чого вона його навчала. На Гонті побутують приказки – слабкий, як відьмени чари, та страшний, як відьмени чари. Чаклунка з десяти вільг не служила чорним силам, не втручалася в вона й вищу магію і не укладала угод із давніми, однак через своє невігластво часто досягала своїми чарами лихих і сумнівних результатів. Вона знала закляття на всі випадки і постійно те й робила, що чаклувала та чарувала. Вона не мала уявлення про рівновагу та зразок, які відомі та яким служить кожен справжній маг, і які дозволяють творити закляття лише тоді, коли того справді вимагають обставини. Чимало її знань були й не більш, ніж маячнеї та дурницями. До того ж, вона не відрізняла справжніх заклинань від фальшивих. Тітка знала таємницю багатьох прокльонів, тому насилати хвороби їй вдавалося значно легше, ніж їх лікувати. Як і будь-яка сільська чаклунка, вона могла приготувати любовне чарзілля, однак були й зілля зовсім іншого призначення, які доводилося робити на догоду людським ревнощам і ненависті. Проте вона ретельно приховувала цей бік чаклунства від свого учня, бо прагнула навчити хлопця чесного ремесла. Спочатку захоплення юні чаклунством. Зводилося до дитячої насолоди, яку він отримував від влади над птахами і звірами, від того, що розуміє цих істот. Утім, раніше він відчував цю насолоду. Часто бачачи хлопця на високогірному пасовищі поряд за кимось хижим птахом, діти прозвали Д'юні Яструбом, і прізвисько коти залишилося з ним, замінивши з часом ім'я. Дітка безнастанно розповідала Д'юні, яку славу, багатство та необмежену владу над людьми має чародій. Тому хлопці дедалі більше вабили знання, за допомогою яких він міг досягти цього. Дюні вирізнявся кмітливістю і ловив усе на люту. Тітка не могла не нахвалитися, а сільські діти починали його побоюватися. Дюні вже й сам повірив у свою майбутню велич. Отак із чаклункою він вивчав черевні слова та закляття, аж поки йому не виповнилося 12 років. Тітка передала хлопцеві вже чимало частку знань. Небагато, але достатньо для сільської чаклунки. Я ж задосить, як для 12-річного хлопчини. Він уже знав усі таємниці, секрети та цілющі властивості трав. Тітка навчила його привороту, як зсілювати тіло й душу, лікувати хвороби. Вона проспівала йому всі пісні, які сама колись почула від сліпих трубадурів, розповіла легенди та міфи про великі подвиги давнини. Навчила всіх слів істинної мови, які колись дізналася від своєї наставниці. Від заклиначів погоди та мандрівних жонглерів, які подорожували східним лісом та містечками північної долини, хлопець навчився всіляких фокусів та створенню ілюзій. У ті часи Каргацьке королівство було могутньою державою. Вона складалася з чотирьох великих островів, які лежать між північними і східними широтами. Керегоат, Атуан, Гур-Атгур -гур і Атніні. Мова, якою там розмовляли... Не була схожа на жодному мову архіпелагу чи інших земель. А населяли ці землі дикі люди, білошкірі, жорстокі, таласі до крові і запаху спалених міст. Якось вони налетіли великою армадою суден із червоними вітрилами на острів Торікелі, а потім на укріплений Торхевен. Тривожна звістка про зловісну подію, минаючи острови, досягла північного узбережжя Гонту. Проте володарі острова, заклопотані лише власним збагаченням, Майже не звернули уваги на страждання інших. Згодом Карги пограбували та спустошили острів Співі, а його мешканців перетворили у рабів. Дотепер Співі лежить пусткою посеред моря. Охоплені жагою завоювань, Карги ордою посунули на Гонд, і їхній флот із 30 великих галер зайшов у східний порт. Здолавши опір міщан, Карги захопили і спалили місто. Після цього, залишивши кораблі під охороною у гирлі Ари, вони рушили у долину, залишаючи за собою мертву пустелю, знищуючи людей і худобу. Розсипавшись на зграї, карги грабували крізь, де тільки бажали. Біженці із тих міст рознесли страшну новину по гірських селищах. А невдовзі мешканці Десяти Вільг побачили на власні очі, як дим заволік небо на сході. Перед очима тих, хто вночі піднявся на високе урвище, постала задимлена та помережена червоними смугами вогню долина. То палали ниви, не дочекавшись жнив. Тліли руйновища селянських хатин, комор і стайн. Горіли сади, де на палаючих гілках спікалися плоди. Деякі селяни тікали у балки і ховалися в лісі. Інші готувалися до двобою з ворогом, щоб захистити свої оселі. А треті не робили нічого, лише лементували. Тітка була поміж тих, хто рятувався втечею, і тепер вона самотувала у печері на схилі Капердінг, накладаючи закляття на вхід до неї. Батько Дюні Коваль залишився у селищі, не бажаючи покидати кузню та плавильню, де пропрацював 50 років. Усю ніч він провів за роботою, перековуючи весь наявний метал на наконечники для списів. Односельці допомагали йому, прив'язуючи вістря до держаків мотик і грабель. Часу на пробивання отворів для міцного кріплення не було. У селі не водилося іншої зброї, крім мисливських луків і коротких ножів. Горяни з Гонту не відзначалися войовничістю, тому їх знали не як воїнів, а як козокрадів, морських піратів і чаклунів. Настав світанок. Як тий час утраплялося осінніми ранками в горах, землю огорнув густий білий туман. По біля будинків і хатинок, розкиданих по заплутаних вуличках десяти вільг, стояли селяни й чекали, тримаючи на мисливські луки та щойно виготовлені списи, не знаючи далеко карги чи близько. Вони мовчки вдивлялись у туман, який ховав обриси предметів, відстань та небезпеку. Був тут у д'юні. Хлопець усю ніч працював за ковальським міхом, піднімаючи і опускаючи величезні рукави з козачої шерсті, що нагнітали у вогонь повітря. Руки так боліли й тремтіли від цієї роботи, що він ледве втримував списа. На серці було мулько від думок, що він, такий ще юний, може загинути, пронизаний карським списом. Що його можуть забрати у потайбічні землі? а він таки не спроможиться на власне ім'я, не стане мужчиною. Він навіть не здогадувався, яким би чином допомогти односельцям, і поглянувши на свої худючі руки, вкриті краплями холодного туману, прийшов у вічі від власного безсилля, бо знав свою силу. Нею треба було тільки правильно скористатися, тому він перебирав усі закляття, які могли б знадобитися йому і землякам у бою з ворогом, або хоча обнатіяти. Проте для магії одного лише бажання мало. Потрібне було ще й уміння. Томан розвіювався у променях самотнього сонця, що вибулося в зеніт у блакитній безодні неба. Наостанок, заклобочившись великими пасмами і довгими завитками, він зовсім зник. І селяни побачили загін каргів, що долав схил. З обладунків на воїнах були бронзові шоломи та лати, товсті шкіряні нагрудники і щити з дерева та бронзи, зі зброї мечі та довгі карські списи. Розтягнувшись берега Ари безладною опереною, та брязкітливою шеренгою, вони вже наблизилися так, що можна було розглядіти їхні білі обличчя і почути слова говірки, коли вони перемовлялися між собою. Цей загін, що був лише частинкою завойовницької ватаги, налічував близько сотні каргів. Не так уже й мало супротив 18 сільських чоловіків та одного юнака. І саме в цей час небезпека наче розбудила знання д'юні. Побачивши, як клапті туману перетинають стежку, по якій ідуть карги, Хлопець пригадав закляття, що могло зараз стати у пригоді. Коли старий ворожбит, із долини, котрий шукав собі підмайстра, навчив його деяким речам. Одним із таких трюків було плетиво туману, яке наче збирало весь туман докупи. За допомогою цього закляття можна було випласти доволі короткочасне марево, що могло сховати їх від ворогів. А згодом, протримавшись якусь часинку, ще злобгеть. Хоча Юній не був майстром у магії, Зате йому не бракувало рішучості та сили, які б дозволили підпорядковувати закляття своїм інтересам. Він швидко й голосно вказав межі рідного селища, вимовив закляття, додав ще захисне закляття, а на сам кінець проказав слова, що продовжували дію чарів. Як тільки Дюні все це зробив, до нього ззаду підійшов батько та заліпив такого ляща, що той мало не гепнувся на землю. «Тихо, Дорню, столипельку, і сховайся, якщо не можеш битися!» Дюні на ноги. Він уже чув каргів, які були десь поряд із величезним тисовим деревом на краю селища, біля двору кожум'яки. Чітко лунали голоси завойовників, брящали їхні обладунки і зброя. Однак їх самих не було ще видно. Усе селище поринало в дедалі густіший туман, навколо потемнішало, і невдовзі важко було розгледіти навіть випростану перед собою руку. «Я заховав нас», – похмуро сказав Дюні, у якого боліла голова від батьківського стусана. Та й заклинання відібрало в нього сили. Я протримую цей туман стільки, скільки зможу. Забирайте всіх і вийдіть їх угору до високого урвища. Коваль витріщився на свого сина, котрий був ванів примарю у цьому таємничому вогкому тумані. Він намагався осмислити те, що йому сказав син. Врешті, усвідомивши почути, кинувся бігти. Біг без зайвого галасу, бо знав у селищі кожну загорожу та кожен поворот. Він переказував усім, хто траплявся на шляху, щоб вони тікали і хоронились десь у надійних прихистках. Та от крізь сирий туман проблиснув червоний відсвіт. Це карги підпалювали солом'яну стріху чиєїсь хати. Вони ще перебували на околиці села, чекаючи, поки туман розійдеться і відкриє їм шлях. Кожум'яка, а це його хатину підпалили карги, послав декілька хлопчаків, щоб вони пошастали перед носом у каргів, насміхаючись та глузуючись з них, а потім знову зникли в тумані, наче дим. Тим часом старші чоловіки, скрадаючись по підтинню та перебігаючи між хатами, зібралися на іншому краю села. Вони несподівано засипали градом стріл чужинців, котрі збилися тісною купою. Один із каргів, скорчившись, упав, наскрід пробитий списом, що навіть не вихолонув після кузні. На інших також посипалася злива стріл, і карги просто оскаженіли. Вони кинулися було вперед, щоб порубати, позікти своїх нікчемних нападників, проте не знайшли нікого. Лише сповнений голосів туман клубочився навкруги та подекудись проступали доми і хатинки. Карги йшли навмання, орієнтуючись на звуки, штрикуючи перед собою позазубрюваними та закривавленими списами. Вони з галасом проминули вуличку, так і не втямивши, де знаходяться. Селяни порозбігалися хто куди, залишивши зай далеко позаду. Проте не всі виявилися спритними. Декілька чоловік забарилися, тому наразилися на ворогів. Карги протискали їх списами та рубали мечами, вигукуючи бойові гасла імена білих богобратів Атуану – «Валуах! Атуах!». Деякі воїни зупинялися, відчуваючи, що земля під ногами стає нерівною. Інші ж продовжували просуватися, шукаючи примарне селище. Вони прямували на невиразні розпливчасті силуети, які зникали просто перед їхнім носом. Атуман оживав від мерехтливих контурів, які виринали і зникали, розтікаючись на сібіч. То були селяни, які добре орієнтувалися у знайомій місцевості. Проте карги гадали, що здолають погано озброєних супротивників і кидалися услід, слід, намагаючись наздогнати примарні постаті. Але ті продовжували свій невагомий біг, розчиняючись у зникаючому тумані. Таким чином карги переслідували їх аж до високого урвища, допоки раптом не вилітали зі страшенними зойками з туману під сліпуче сонце, і важкі камінюки падали вниз у холодні гірські озера, розбиваючись насмерть. Ті, які відстали, залишалися цілими, зупинялися на гребні гори і прислуховувалися до того, що діється навкруг. На схилі горба карги збилися докупи, а примари й надалі не давали їм спокою. Несподівано, з'являючись за спиною, вони кололи ворогів списом чи ножем і знову наче розчинялися. Тепер у серцях каргів запанував жах, і в цьому зловісному тумані вони вже шукали не селян, а один одного – а потім мовчки кинулися втікати. Чужинці бігли швидко, спотикаючись та падаючи, доки не вибралися із сірою непроникненної запони і не побачили перед собою залиті яскравим вранішним сонцем річку та балку за селом, без жодного натяку на туман. Тоді вони зупинилися і озирнулись. Позаду маячила щільна стінка виткого сірого мерехтіння, що перетинала стежку, приховуючи все, що знаходилося за нею. Незабаром звідти вигукнуло ще декілька воїнів. Вони бігли і так само спотикались, і списи годилися в них за плечима, І тоді всією ордою карги поспішили вниз, подалі від зачарованого місця. Проте, коли вони добралися до північної долини, то до скочу втамували свою жагу бою, оскільки розкидані між оварком і озбережжем міста Східного лісу вирядили своїх мужчин проти завойовників Гонту. Загін за загоном, гонтійці спускалися з гір і через два дні відкинули каргів аж до східного порту. Там чужинці побачили лише згарища, що залишилося від їхніх кораблів. Притиснуті до моря вони мусили битися, доки не загинули всі, а приплив у гирлі Ари відмив від крові довколишні піски. Того самого ранку в селищі 10 вільг і на високому урвіщі вогкий сивий туман певний час ще тримався, але згодом несподівано розтанув, розсіявся і зник. Люди здивовано озиралися навкруги, вдихаючи ранкову свіжість. Ось лежить убитий карг із жовтавим, розпатленим і закривавленим волоссям. Ось тіло мертвого сільського кожум'яки, вбитого в бою. Смерть і гідна короля. У нижній околиці селища ще догоряла підпалена карга мехатина. Селяни відразу ж кинулися гасити полум'я. На вулиці біля величезного тиса вони побачили самотнього д'юні, ковалевого сина. Хлопець був цілий і неушкоджений але мав ошелешений вигляд і не промовив жодного слова. Люди зрозуміли, яку ціну заплатив він заради них. Вони привели Д'юні додому і пішли шукати знахарку, щоб вона покинула печеру, спустилась у село і зцілила хлопця, котрий врятував їм життя та майно. Всіх і все, якщо не брати до уваги чотирьох односельців, убитих каргами і одного згорілого будинку. Д'юні не мав на тілі жодних ран, але не міг ні говорити, ні їсти, ні спати. Здавалося, що він не чує, коли до нього звертаються, та не бачить, коли до нього підходять, і не було в тих краях чаклуна, який спромігся б зняти з нього чари. «Він витратив усю свою силу», – пояснила знахарка, без сила зцілити хлопця. Поки він лежав отак, сліпий і німий, новина про хлопця, котрий накликав туман і за допомогою чарів відвадив кархських воїнів, прокотилася по всій північній долині, досягла східного лісу та через найдальші гірські селища, Докотилося до Великого гонського порту. І сталося так, що на п'ятий день після бойовиська в гирлі Ари до десяти вільг завітав мандрівець. То був чоловік немолодий, не старий, загорнений у плащ та з непокритою головою. Його рука легко тримала важкого і довгого дубового ціпка. Він не прийшов за течією Ари, як більшість прибульців, а спустився з лісів, що росли на схілах гір побіля селища. Сільські пліткарки Відразу ж розледіли в ньому чародія, а коли він сказав їм, що знається на травах і вміє лікувати, то відразу ж повели його у хатину коваля. Виставивши за двері всіх, крім хлопця, його батька та тітки незнайомець схилився над ліжком Д Юні. Їй стільки те й зробив, що поклав руку на хлопцеве чоло і торкнувся його губ. Д Юні поволі сів, роззираючись навкруги. Через деякий час він заговорив сила та голод враз повернулися до нього. Хлопці видали трохи попити й попоїсти і він знову ліг, і на мить не відводячи від чужинця зацікавлених чорних очей. — Ти, мабуть, непростий чоловік, — сказав незнайомцю Коваль. — Цей хлопець також буде непростим чоловіком, — відповів той. Переказ про його подвиг з туманом йшов до моєї оселі в Реальбі. Я прийшов сюди, щоб дати йому ім'я, якщо є правдою те, що він не переступив ще порогу зрілості. — Брате! Зажепотіла знахарка Ковалеві на вухо. «Присягається, цей, мабуть, Мах Реальбійський? Огіон мовчазний, той самий, котрий зупинив землетрус». Добродію, сказав Коваль, якого важко було збити з пантелико гучними іменами. «Цього місяця моєму синові виповниться одинадцять літ, але ми хочемо відкласти його посвячення до зими, до свята сонцестояння. Хлопцеві чим швидше потрібно дати ім'я», – заперечив Мах. «Бо воно йому необхідне». Зараз на мене чекають справи, але я повернуся сюди тоді, коли ви скажете, і з вашої згоди заберу його з собою. Якщо він виправдає сподівання, я залишу його під майстром, або ж подбаю, щоб він здобув освіту гідну його здібності. Тримати у пітьмі розум природженого мага – справа небезпечна. Огіон говорив спокійно і впевнено. Говорив так, що навіть невельми метикуватий коваль зрозумів усе до останнього слова. У день, коли хлопцеві виповнилося 13 років, а він припав на початок осені, огіон, після мандрів гонтарськими горами, повернувся у селище і Дюні пройшов церемонію посвячення. На березі холодної гірської річки, у міжгір'ї, поміж жовтизни та багристю дерев, хлопець голим увійшов у крижані води ари. Тієї самої миті хмари заступили сонце і плетево тіней замиготіло навколо нього. Здригаючись від холоду, дюні повільно попрямував крижаною стрімкою водою до протилежного берега. Коли він сягнув з землі, Огіон подав йому руку і, стиснувши долоню, прошептав йому його істинне ім'я – Гед. Так Д'юні отримав справжнє ім'я від дуже великого і мудрого мага. Свято було в розпалі. Селяни веселилися, вгощаючись розмаїтими наїдками та пивом, а Трубадур, которого запросили з долини, наспівував балади із подвигів повелителя драконів. Врешті Огіон тихо промовив. Ходімо, хлопче, попрощайся з односельцями, і хай вони собі святкують. Гед зібрав свої пожитки, що складалися з бронзового ножа, викутого батьком шкіряної куртки, яку вдова Кожум'яки підігнала під його зріст, і вільхового сіпка, якого йому заворожила тітка. І це було все, якщо не брати до уваги сорочки та штанів. Він попрощався з людьми, крім яких нікого у світі не знав, своїми односельцями. Обвів поглядом селище, жменьку хат, розкидану із усібіч оточену гірськими вершинами та жвавими потічками, і рушив із новим наставником у гуру по стрімкій стежці, крізь яскраві барви і тіні осені.